бо воно походить від прикметника «кращий», який являє собою вищий ступінь порівняння прикметника «красний». У перекладі російською мовою слово «кращий» буде «боліє красивий», як свідчить словник Гринченка. Отож, відповідно до «покращити» російською мовою буде «зділить боліє красивим». Але в репортажі мовиться не про красу роботи всіх служб вокзалу, а про їхні неупорядкованість, про потребу виправити їх. Для цього є слово «поліпшити». Ми захоплено зводимо нові міста. Ми перебудовуємо землі і перетворюємо природу, щоб поліпшити життя мільйонам людей. Літературна газета. З цього випливає, що і в репортерській замісті треба було написати, щоб поліпшити умови роботи. Якщо в фразі йдеться про красу, то треба послуговуватися словом «покращити». Така ж злюща та негарна собою була, що тільки смерть і покращила її, хоч спокійна й тиха в труні лежала. З живих уст. Професійний і професіональний Декому здається, що слово професійний – українське, а професіональний – російське. Це помилка. Обидва ці слова українські, але вони не є абсолютні синоніми і вживати їх довільно кому як заманеться не можна. Кожне з цих слів походить від схожих, але значнєво неоднакових слів «професія» і «професіонал». «Закон професійної честі», словник з редакцією Кримського. «Професійна офіцерська гордість прокинулась, заговорила в ньому, гончар, бо тут прикметник професійний утворився від іменника «професія». А от у фразі з публіцистичної статті «Тепер у кожному обласному центрі працює професійний український театр» треба було написати «Професіональний український театр». Через те, що театр складається з професіоналів артистів, а не за матерів чи самодіяльників. Виходячи з цього, треба казати «професійна спілка», «професійна звичка», «але» Професіональний промовець. Професіональні витребенні. Металолом чи металобрухт? Чи просто брухт? Рідко коло якоїсь школи не лежить і досі дві-п'ять машини металолому. Читаємо в газетній замітці а в іншій газетній статті бачимо іншу назву тої самої речі. До металобрухту часто здають дефіцитні запчастини, цілком придатні ще до практичного використання. Нарешті в художньому творі натрапляємо на таке визначення. Маленькі славні гарматки трибали по брухту вдовж війської вулиці. Гончар. Та як правильно назвати ту металеву ламань, що зветься по-російському металолом? Тут має рацію письменник Гончар. Вона зветься брухт. І нема потреби додавати до цього слова ще й метало, бо брухт складається з металевих, а не якихось інших покидків. Первісний і первинний. «Первісний» відповідає російському «пірвобитний». «Первісна людина», «Первісне суспільство» тощо. Але через те, що це слово в наших словниках наводять і в значенні російського «пірвічний», трапляється непорозуміння на зразок такої фрази. «Первісна перторганізація має своїм обов'язком політичне виховання комуністів». Хоча треба було висловитись, Первинна партіоррганізація. Таке слово можемо побачити і у сучасній українській літературній мові. Темою мого дипломного проекту була